الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشغف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعنه إن أشرق الحديث كتاب الله وخيرها بيهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك أنا الليل وأطراف النهار واجعاله لنا حجة يا رب العالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل هقدة من لساني قو قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير رابي انفكليان بسبب انك تجاني دلوبة واسباني أبول رمضانيني kita baca ataupun kita belajar Lain daripada yang kita baca semuanya itu Quran Baca hadis atau kitab-kitab yang sesuai dengan suasana Ramadhan Hari ini saya bawa mari hadis Mishkatul Masabih Mishkatul Masabih ini sebuah kitab hadis Mengandungi hadis-hadis yang direwayat oleh imam hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Masa'i, Ibn Majah, Mu'atak, Malik, Mu'atak, Muhammad, Taha'u dan sebagainya. Buku ini dijadikan buku teks waktu yang membelajar di Dewangan dulu. Dan dikatakan seluruh penerbangan sahib ugam murid India digunakan hadir buku nilah, kitab nilah dijadikan teks mereka. Dia penuh disebut dalam sahabat bahawa Aziz ni terlibat dengan Taliban terlibat dengan apa semua sekali ni kerana mengajari Darban yang Darban ni mengajar hadis. oleh kerana belajar hadis ni orang putih maruh Yahudi maruh maka mereka pun turut marah Amerika ni orang Kristian tapi sebab lama sangat terbesar dengan Yahudi yang jahat ni maka kumah Yahudi berjahat kepada dia sama sekarang ni hari kita baca hadis meli dengan kiamat kerana dia antara kepercayaan dan iman akidah bagi orang islam ialah akhir dunia ni apa ni dunia ni pada saat akhir akan hancur dan akan timbul benda lain sebagaimana rupuk rapa mampu dia hidup balik kayu-kayu yang bila kena api bila hangul api dia hidup balik itulah dunia termasuk manusia satu lagi kelebihan akan hancur buk dan akai, akewujud diwujudkan dunia lain kita panggil kiamat. Kiamat ni menjadi bacaan kita setiap hari dalam fatihah kita. Ia dah kita baca fatihah kita sebut maliki yaudzid. Tuhan yang berkuasa penuh hari kiamat, hari kiamat, hari balas, hari ugamon. Boleh terjemuh tak kor? Oleh kerana kita sebut hari hari moni kiamat, moni balas, maka ini baca sikit kada yang sempat meneliti dengan kiamat dan awal-awal kiamat. Mudah-mudahan kita sedar bahawa bolehkan kiamat ni ada? Sekuar-kuanya kiamat kecil iaitu mati. Tiap-tiap manusia bila mati, maka tafaqud qamat qiyamatuhu. Mana-mana orang yang mati, maka kiamat hok dia seorang wujud dah. Jadi sebagaimana kita kadang-kadang lupa kematian. Tak semayah, tak ingat dia akan mati. Tak posa, tak ingat dia akan mati. Tidak buat tugas ni. Kerana tak ingat dia mati, cuba kita ingat mati, walau belah mana gaguh aku pun akan mati, belah mana kaya pun aku ketinggal tinggal. Maka timbul satu perasaan, ia nak membuat kesiapan untuk mati. Itu, itu, itu semangat. semangatnya. Sebab kita kata tak lama lagi, boleh akan mari takakmu. Boleh akan mari berkahmu artikel tu berapa kita nak oyak ke beli nak pesan berapa, nak minta makanan minta dirilah, sementara mari saat ditangkap soal dia itulah keadaan, sikit lagi mereka akan tiup sangkala kita panggil, dan lepas pada tiup sangkala yang pertama tu dunia semua akan hancur, lepas pada tu lepas pada tiup sangkala yang kedua lebih kurang 40 tahun Nabi kata akan hidup balik manusia jadi hari ni yang membaca sikit mengenai iringan kiamat tapi tidak kiamat mana lagi ni baca apa nama namanya tanda-tanda dia Bismillahirrahmanirrahim babun la taqumus illa ala syaradil Nabi kata kiamat ni tidak akan berlaku kecuali Allah dunianya orang jahat berlaku semua orang jahat bila orang ni jahat semua maka orang tidak tidak berfungsi lagi manusia tidak tak, tak ada peda eh, kalau hidup berkata orang buat-buat buang ni apabila kita kepada Allah taala musnah kalah debang sero pun tak ada seorang hak mukmin debang walau dewa dia pun buat menyusah buat menyusah kala nang buminya jadi ketika tu jamaah ke berlaku jadi kiraannya kalau nak suruh kiamat ni lambat biar dia nak cucu hidup kita pakat usaha supaya manusia ni jadi mukmin jadi soleh kita pakat usaha ni atas kira kita ni mengajar kita dengan buku sekolah agama dengan buat macam-macam perkara supaya kalau orang nak meniaga pun meniaga secara ugam kalau orang nak kahwin pun buah mutangga kita panggil dia buah mutangga secara ugam nak jadi orang besar pun dia tu laksana kalau ugam insya Allah kalau pakat buat ni insya Allah lambat lagi lah keremat setelah kita buat kecil-kecil bini pun ramah dah jadi baik semula jadi mukmin semula Insya-Allah kala lagi kiamat. Kalau pakak tak, tak buat ugammu, kalau ada orang buat pakak marah belako, pakak tekan belako, ha insya-Allah lah, cepat menanti kiamat mari. Tak ada dia mati, tak tahu kiamat akan wujud. Hmm. Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hatta la fil ardi Allah Allah. Wa fi riwayatin qala laqumus Allah Allah rawa muslimin. Sayyidina Anas Anak ni mengikut ceritanya anak anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahawa kiamat ni tidak akan tidak akan meletus kecuali di muka dunia tak ada orang yang pun nak kata Allah, Allah, Allah. Jadi orang nak baca Al Quran pun tak ada, orang nak semayang pun tak ada, orang nak sebut subhanallah, alhamdulillah pun tak ada. Aku kata orang panggil bumi ni kelap dunia ni jadi kelaparan, kebuluranlah. Maksudnya tiat-tiat benda ni, hati-hati benda tiat-tiat benda hiduplah. Apa benda manusia ko, upu rapa ko, ayam itik ko, burung buiak ko, benda hok kita nampak hidup ni dia tidak hidup kalau tak ada. Tak ada benda yang boleh menghidupkan dia. Manusia, nasi hok nampak tuannya boleh menghidupkan manusia. Kuasa yang Tuhan beri pada nasi ni boleh menyebabkan orang ni segar maka lagi manusia ni boleh makan nasi molak, sayur, gapa cukup dekat maka manusia hidup lah begitu juga langit bumi. langit bumi ni walaupun kita tak nampak tak menyawa tapi dia hidup juga cara dia dia tidak mesti menyawa kalau tengok rupuk rapat rupuk rapat tak menyawa tapi dia hidup cara dia, ada bahan-bahan makanan untuk dia Oh jadi manusia hidup cara manusia kereta-kereta hidup cara dia dia tak makan nasi, dia makan petron jangan tangan kita ketuk tuk-tuk-tuk dalam hidup juga orang panggil tapi tak makan nasi, tak makan petrol, dia makan bateri berapa dia lagi lembu kubah, dia tak makan bateri, dia tak makan dia tak makan nasi dia makan rupuk, dia makan lembu tiap-tiap benda orang hidup ni ada benda yang membekalkan dia untuk hidup dunia ni, langit bumi ni hidup juga, tapi dia tak makan nasi, dia tak makan minyak, dia tak pakai petrol, dia, dia tak makan bateri dia makan zikir orang atas dunia ni selagi manusia ni berzikir semayang kau baca Quran kau jalan syariat kau ikutlah astagfirullahaladzim kita buat sekarang ni kerana apa -apa Allah apa alam sebab kita kata tengok piti segerupa atas tembok kita jalan, -jalan tengok bid orang jatuh kita tak ambil kerana barang ni barang orang kita tengok dia, dia tu jatuh kita kata pakcik-pakcik ni duit jatuh ni Padahal kalau kita ambil tak ada apa-apa. Tapi kalau kita ambil orang panggil kita ni cari duit tidak melalui syariah Allah Ta'ala. Syariah Allah Ta'ala tidak benar kita ni ambil duit ni cara curi. Nah, kalau kita pakat jaga benda tu kiamat lambat lagi lah. Lagilah. Dan lagi lah anak cucu kita hidup tak ada dia. Tapi kalau kita ambil mu ambil aku ambil mu curi aku curi mu resuh aku resuh mu zina Aku zina, dan tak ada orang melawan tak ada orang nasihat arti kita sendiri nak suruh, nak suruh dunia ni apa namanya kiamat banget-mangat nah, sebab tu Nabi kata kiamat tidak akan berlaku kacauan ni atas dunia tak ada pun orang nak kata Allah Allah Allah sama ada Allah yang mengatik asal Allah Allah maksudnya baca Quran atau Allah Allah maksudnya berzikir dan sebagainya lebih-lebih lagi syariat. bila kita menjalankan syariah terdapat arti Allah Allah dah dalam kepala kita halah-halah dan sebagainya jadi boleh yang berikan kepada orang yang tak mau syariat dan melawa pula kalau kalau orang nak buat syariat erti dia sendiri nak memusnahkan dia sendiri nak memusnahkan masa depan nanti apa ni anak cucu dia sendiri minum dalam gua ni patut kita ingat amoral sekali lagi bahawa tiap-tiap benda abduat muka dunia ni ada bahan bekal pembekal hidup dia ada hak jenis nasi ada hak jenis rokok ada hak jenis petrol ada hak jenis bateri ada banyak bahan-bahan bekal untuk menghidupkan dan dunia seluruh langit dan bumi ini Hidup dia ni kerana ada orang yang hidup zikir sama kurang ni. Artinya bila zikir ni tak ada. Allah, Allah tak ada. Syariah Allah tak ada. Maka tak ada lah benda makanan dari kurang ni. Bila tak ada makanan, mati matilah dia. Mati tu orang panggil kiamat. Kalau manusia orang panggil mati. Kalau kain orang panggil kain buruk. Kalau nasi orang panggil basi. Kalau perung kayu orang panggil tumbang. Kalau kereta orang panggil karak. Ni semua ni kiamat. Jadi ni kiamat. Kiamat dah. Jadi kesimpulannya... Kita mesti berusaha sungguh-sungguh Untuk Allah-Allah Zikrullah syariat Allah ni Mesti disebarkan seboleh-bolehnya Walaupun ada diantar orang tak faham malu maruh kepada kita Kalau tak faham itulah kita diminta tazkirah Orang yang dah gunilah orang tak sibu tazkirah ni malu sangat minta tazkirah Padahal orang takut dia mati banget Takut kiamat banget hmm. Kemudian Lagi-lagi mau video ini yang bulat-bulat ni tinggalah kan bulat-bulat hmm wa ana abuhurairah ta rabbiyallahi anna qurratu l-a'yun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainan nafaqataini 40 an qala ya abuhurairah 40 yawman qala abaitu 40 shahran qala abaitu qala 40 sanatan qala abaitu ini mengenai dengan an-nafsu kita baca quran kita baca yasin Wa nunfakhu fi s-sur fi idahum min al-ajdadi ila rabbiyam yasjudu wa nunfakhu ini ayat dalam surah yasin ya ramau wa islah dunia termasuk agama lain ni ini baca yasin tapi dia tak reti wa nunfakhu <tik> yasin sebut dan di sangkal dan idahum jamii'un ladaina mahdhurun tibati babels tiup tiup sangkal adusia semua dipaksa mari depan aku tuan kata. Wanfi khafis sur fa id wanfi khafis ada dua, wanfi khafis dan la sur ayat pertamanya wanfi khafis sur fa idahum min al ajdati ila Tengok-tengok bila tiup sangkakala yang pertama, maka segala manusia hendaklah kubur dah tu yang yansidun. Semua orang panggil bedu-bedu-guru bedu bedu guru bedu yung keluar daripada kubur. Ni cerita ni tak ada orang yang boleh qayyab kecuali pada Allah taala. Kalau kita tu ni orang mati belako. Bila orang mati belako, nak tahu lagu mana? Kan tahu tahu ni pucuk daripada kita ni hidup dan ada roh. Kalau hidup saja, hidup menyawa, roh kita melayang naik langit waktu kita tidur. Takde buat apa juga. Tu Allah Tuhan sebab dia sifat ar-rahman dah ni ya, amak meruah lagi amak siamlah dia tu dah qayyab kita. Belanda dan kereta kerja aku nyanap satu masa kalau bila mati belakang tak ada kubur belakang aku suruh meletak aku tiup sangkala tiup sangkala ni Nabi kata apa namanya hakikatnya ada laungan lah kita panggil hakikatnya dia laung laungan hei segala manusia mati hei segala roh yang bertaburan hei segala sendi tulang yang hancur mu naklah kamu buih pun semua bertakut semua kerana Tuhan, mula, Tuhan Tuhan telah mula menyiapkan kesiapan untuk bersuadawak dengan manusia itul beku reti person tiu per uh, apa ni sangkala yang pertama sangkala ni gapo benar tak ada orang nglai sebut sangkala tok tok guru kita orang melayu tua lagi sebut sangkala dia ambil perkataan ni marga dewan Allah Allah tapi itu bahasa yang Tuhan buat pada kita orang Melayu Mencerminkan bahawa akan sampai masanya Sangkala ataupun laungan Internasional kita panggil Akan dilawangkan oleh melakukannya tertentu Dan bila kita baca hadis kita nampaklah Jebrai Nekai Israfi Ini kerja-kerja diri lah Baiklah Sangkala yang pertama Sebanyak mana orang yang mati hidup balik Dan Sangkala yang kedua sebanyak mana orang hidup tu semua faizahum jami'un ladaina muhdaru maka semua segala manusia hidup akan dipaksa mari melutut di peaka wa kayam besok guru itu jahil tinggi besar dan materi-materi um bapo agung tu agung habis meraka pergi melutut di peaka aku kerana apa? kerana pakat ni orang ni yang berhormat orang ni yang amat berhormat orang ni leader honi pemimpin ni kita sama kita kita sama kita bubuh nama nama tuhan tak tentu lagi dan datang tuhan nama kita lagu tu sungguh kok amal misafaknya sebab waya kulit lah waya kulit ada orang nama panglimu ada nama raja kita bubuh nama bila keri tapi pihak ni kita bubuh nama raja. Maka bergerak dia meluluhit itu lain. Pihak ni kita bubuh nama Hanuna. Pihak ni bubuh nama Kuru Putih Pihak ni bubuh nama berapa. Bubuh nama, bubuh nama. Bila keri dakor, dia tetap tempat pisai belako, dia tetap tempat pisai tulah dia nya. Tu, ya, ah kita jadi jadi pada orang jadi panggil tok guru ko, panggil yang penghormat ko, yang amak setia ko. Jangan sedak ati tanda. Benda tu tak tentu lagi di akhirat, lu tak kau panggil Muhammad ia Amahinu, budak tahu dia akarak tu, tukar dia tu. Kalau tu datuk roti an, Nabi kata di antara dua, dua tiupan itu ada 40 kata Abu Hurairah. Abu Hurairah kata Nabi kata antara tiupan yang kedua dengan tiupan yang pertama tu jaraknya 40 Abang tanya ya Rasulullah 40 ni <coughs> ha orang ramai tanya Abu Hurairah sebagai rawi hadis 40 ni 40 hari ke eh dia kata aku tak boleh rawat kerana habis sebut lagu tu je ya. 40 bulan ke aku tak boleh rawat juga kerana habis sebut 40 je ya. kau 40 tahun ha, aku tak boleh rawat juga kerana habis sebut 40 ya... summa yanzilullahu minas sama imaan fa yambituna kama yambituna kama yang ketubah lepas pada manusia ni mati belakok ha tiup pengsan yang pertama untuk mati orang ha gitu tiup pengsan yang pertama tu untuk, untuk mati orang hok mana masih hidup hok leleh ni mati orang ni bukan orang tu mati orang ni bukan orang satu masa pula sebanyak mana hok hidup ni akan di tiup pengsan yang pertama maka mati habis. hok sebanyak mana hok hidup hok bukan ada dalam hok mati belakok dah dah mati belakok dah baik di antara tiupan sangkala nak mati orang dengan tiupan sangkala yang kedua nak hidup orang ni jaraknya 40 dan nabi tidak sebut pada Abu Hurairah ni 40 hari ke 40 malam lepas pada tu nya alfa tiup sangkala ni mati habis summa orang summaye summaye summayunzilullahu minas samaa'i ma'an pas tu turun hujan dari langit fa yambutu ma yambutul makhluk ketika tu manusia akan tumbuh sebagaimana tumbuh rupa awak mapuh begana untuk upuk paya di kemara mapo habis waktu hujan bujeh hidup balik semua tu hujan sehari dua hari napa ijar semua balik jadi contoh kalau biasa payah nak fahamlah mana manusia hok mati dah boleh hidup balik dan Nabi kata, Muda-muda ke, uput maku. Uput maku. Uput kecil, uput besar maku. Habis kena racun, kau kena kemarah, kau kena bakar, kau kena jijuk kau. Hidup balik. Bila teruang air bila teruang hijau. Habis tu lah keadaan. Mudahnya Allah Ta'ala aku, hidup manusia yang mati. Dan Nabi kata, Dalam tubuh manusia ni bila mati, dia hacu habis. Sendih tulang apa kulit belolan daup da habih illa ajabaz zambi zanat kacawa ajab zanat kacawa li tulang punggung om lai pangkapang hujur sulbi badan tubuh kita jak pangkapak kaki ni hatu habih kacawa li sikit tulang hujung tulang hujung belakang tulang belakang kita pang hujur tulang hak ni tu agak kacau apo kita kata tak benih lah. hak ni nak tinggal awak benih nah tu dia sebagaimana Orang kapur enggak bila dia pusat-pusat panah dia mimbo-mimbo ambil ikan. Bila cikri garing. Tak ada ikan ruang kelima, Tak ada abisnya dia. Amari ujian pulak. Amari kemarau pulak. Sampai mengekuh. Tapi bila amari ujian takut air. Eh ada puluk. Ada puluk anak ruang itu. Kenapa? Kerana ada dalam selup ni. Ada Tuhan simpan benih. Bagi ikan kan, ikan kan nampak masalah. Habis tu jugak dari kubur, wallahuallah mana lama kita masuk kalifung, walaupun tubuh kita hancur habilici, tapi Allah Taala biarkan ujung apa ni, hujung tulang belakang kita ni hujullah ke bawah ni, hmm? apa itulah ujung selbi ni, dia, dia ada tu sebagai benih. Hmm. Kullu kullu bani Adam ya'kulu utrab illa ajba dhanab minhu fulaqa wa Ada yang keluar sebut semua manusia mana? Batu adat ni, semua anak buah anak tu ada. manusia lah. Melayu kau, India kau, Amerika kau, putih Kau apa, apa, semua akan dimamah oleh tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Eh manusia daripada tanah lah aku buatmu. Dan dalam lubang tanah pula aku akan sembakmu masuk dalam kubur dan daripada tanah juga aku kehek keluar. Semua anak buah anak tu ada akan dimamah oleh tanah kacauwali hak tak mati hak tak kena mamanya adibu zanab tak di tulang tulang apa tulang ujung selebi minha khuliqah daripada lah jadi awalan wafiha iraqab dan pada juga disusun balik waktu nak jadi kita hari tu pada peringkat mani darah tu pun dia jadi ujung tulang belakang dulu ujung apa ujung selebi dulu waktu dulu dan daripada ujung ni lah akan disambung-sambung-sambung semula segala setepak-setepak tubuh kita ni, kaki, tangan, mulut, lidah pala, bapa semua sekali akan berkembang setelah adanya benih dalam kubur iaitu ujung tu nak selbi. ni proses yang Tuhan buat, dia tak ada siapa dia boleh vikir, tak ada siapa dia boleh hubung suai, kerana ini kereta kerja yang kita panggil lo mahfub yang telah disiapkan contohnya oleh Allah Taala. nak terima-terima lah, tak saya terima sudah so berilah Hmm. Hadinya ketiga Wanhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu al qiyamati wa yatlu as-samaa'a bi yaminih thumma yaqulu ana al-malik ayna mulku al-ardh Satu hari kelak Allah Taala akan denggal bumi dan dia kalipat lagi Tanpa cara Tuhan kecil semua moyo kita Bomi sebesar-sebesar bumi ni genggam dia kencing-kencing gitulah. Ya. Manakala Tuhan bahasa jini bertubuh. Sebab kita setulah tiada punya adil belas. Tapi kalau Tuhan Tuhan nak sebut aku ni maha kuasa. Bomi sebesar-sebesar bumi aku genggam. Langit seluruh wah langitnya aku lipat-lipat, sepolipat siapa tangai boleh lipat, lipat sini aku buat. Mu jangan bahasa lemah, mu jangan bahasa apo kalau Nabi kalau Nabi aku buayak mendem-demok gini. Allah Ta'ala akan dengar bomi ni dia krenyek-krenyek jadi jadi muda lain maknanya dia tidak lipat lipat langit langit sendiri sepak duduk ni pun agak tak ditahui benda apa apabila dia panggil langit, langit ni itu bahasa Melayu surupanya bahasa Arab langit ataupun sky bahasa Inggeris benda ni kita sebut benda yang balik atas mulut kita ni kita panggil dia langit alamul adalah, adalah ni lenan rupanya patah di bulan benda apa di atas ni tak dapat tahu le ni lah kau panggil dalam tahun gadung ni orang naiklah ke atas sikit singgah di bulan singgah di bulan len tak jumpa juga cumanya sebab bulan ni benda besar musi maka orang buatlah bulan ni ada ray dia sebagai sebagaimana tanya ada ray boleh musim bagaimana tak tiup ada ray boleh musim maka orang panggil galaksi Galaksi tu bagian tak ada. Tapi kita buat dulu. Spok. Bomi ni orang panggil. Garisan leiten. Garisan buju. Garisan leiten nombor berapa. Garisan tu kalau dia cari. Baru habis berah tujuh, tujuh geni bekas tak je cari. Garisan leiten garisan. Tapi orang buat. Bagi memudah kerja-kerja hidup manusia di muka dunia. Orang lagi Amerika. Amerika. Orang tengoklah itu. Orang oh, mereka duduk di garis yang lanteng sekian. Menombor sekian. Garis yang bomi. Garis yang panjang. Menombor sekian. Maka kita boleh tahu lah, Berapa jam. Berapa jam. Kita boleh sapa ke mereka. Setelah kita dorak dengan perjalanan kapal terbang kita. Tu je benar ya. Jadi walaupun apa langit juga. langit, langit, langit ni berapa? Tak tahu. Tak ada keputusan lelundun. Kata orang di atas. Tak ada pada permucuk ini. kata langit saja. Langit-langit. Langit pah langit. Nah, itu dia jadi lanik yang bini hebat bini ruah bini besar ni dia mengikut mengikut Qurannya laniknya akan berkembang lalu-lalu ni lalu tengah berkembang berkembang siapa aku fikir Allah Allah tahu lah ketika tu aku akan ambil laniknya aku lipat-lipat sebab dalam mana-mana sebab aku lalu anal malik setelah bumi dikhenik setelah lanik ni dilipat-lipat tu dia kata anal malik aku raja Aina mulukul Sekarang aku nak tanya Mana raja-raja di bumi Raja tu, raja ni, presiden tu, presiden ni Queen tu, king ni, queen tu, queen ni Mana sekarang Aku raja Minum-minum begini Bila kita baca Kita jadi raja Minum Estara tu ya aku Tak tahu duk-dukannya Raja aku, mahkota aku, singgah sana aku Akharat tu lah Pernyik-pernyik-pernyik Lepas tanya Mana raja-raja yang nelay sangat, yang mangok sangat tengah kata aku lawan aku syarikat aku diganggu habis ada mana hok raja-raja apa habis Saya kau butuh buta ada. Dia kata semua ya aku, aina yang tak ha, anal marik aku raja aina lejar baru yang tak kebiru, alam tak kebiru, mana hok samsi samsi sangat, hok nelay nelay samsi samsi sangat, yang mangok sangat tengah kata aku lawan aku semua jira lawan hok lawan hok nak sokong aku ni, mana habis apa nak Abi hok samsi? semua itu di ardhina di simadi kemudian di lipak lipak balik tengat apa ni bumi seluruh bumi ni di simadi nek taninya pentingginya rohang muslim muslim sebut wa ana abdullah bin radiyallahu anhu qala ja'i ihbru min Yahudi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya muhammad Inna Allah yamsuh as-samawati wa mal asbu'in wal ardin asbu'in wal jibali asbu'in wal ma'a was-sara asbu'in wa sa'a al asbu'in thumma yahzuhunna fa malik ana Allah ada yang kedua daripada Allah Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat mari daripada mukoh sekali dengan apa ni turu tur nabi daripada Mekah ke Madinah dan siapa di Madinah kerja dia utamanya tu tu Nabi dia tak cara makan minum gap kerja dia mengaji lah kita panggil memondok lah dia mana Nabi pergi dia ada lah mana Nabi ada dia duduk ada lah mana Nabi suramuh dia ada lah yang menyebabkan dia ni menjadi rawi menjadi periwayat hadis Nabi yang terkenal hingga sapanya kalau mazhab Hanafi maka kalau satu hadis tu bertembung di antara hadis Abdullah Mas'ud ni hadis walaik maka Abu Hanifah ambil hadis Abdullah Mas'ud karena dia ni zaki rawi banyak apa ni ap, apa ni amalan dia molek orangnya warak lebah ngaji gapo banyak maka kalau tembong satu hadis di antara hadis dia dengan orang lain maka Imam Ranati pilih dia ini orangnya lalu ulama masuk kat satu hari datang seorang tuk guru Yahudi nabi-nabi ni -nabi duduk di Madinah waktu di Madinah memang orang Yahudi ramai dia Yahudi ni ahli kitab orang mengaji dia kilit Taurat apa nama ni, apa nama Rahib Nasara kilit kilit Injil satu alihnya tu alih dia tukgu dia lah tukgu Yahudi mari jumpa Nabi Sallallahu SAW lalu kata ya Muhammad eh hey Muhammad <coughs> dia kata ya. dia tak kata ya Rasulullah kalau dia kata wahai Rasulullah jadi dia mengaku Nabi Rasulullah jadi dia kata Muhammad Muhammad kata Muhammad itu apun haggah Yahudi ni dia tak mengaku Faklallah ni pun tak mengaku Nabi Muhammad ni Nabi <coughs> Dia masih lagi duduk Duduk kata Nabi Musa tu Nabi Bapa dan Musa tak ada dah Nabi Isa pun aduk Nabi Itu <coughs> cerita panjang lah Kerah keruk ya Baik dia kata Ya Muhammad Inna Allah ayam musikus sama wa Tidak yaumal qiyamati Allah asbah Ngikut Tauraknya Aku nak rayak kamu Dalam Taurak rayak Allah Ta'ala Akan pegang langit, banyak Sebanyak mana lani Dia pegang Atas putu jari Ambil langit itu atas putu jauh. Wal Arabina al Asbong. Dari tujuh talabah ini tuhel itu atas putu jauh. Wal jibala atau syajar al bukit Buk Bukau gunungkanan pun kaya pun itu atas putu jauh. Wal maa atau thara al Asbong. Ait tanah tanh kaya pun itu atas putu jauh. Wal saul halqia al Asbong. Dari semua sekali makhluk ini atas putu jauh. Thumma Yahuzuhunna lepas pada tak hantu jari tak hantu jari lepas dia khenyik, khenyik khenyik khenyik semua sekali hmm. tak kira perdana menteri tak kira menteri besar tak kira menteri mana pun ni khenyik Tuhan tak katanya tu guru Yahudi wariak Nabi lepas pada dia khenyik khenyik <coughs> Yahudzu mana makna khenyik oh, khenyik lagi daripada kerantan khenyik khenyik khenyik atul darah kaya puluh anal malik Allah dia kini ambil langit bumi bukit buka orang dan makhluk apa lalu dia kata anal malik aku raja an allah akulah allah dia kata cak cak sapot wallah alam tetapi ini sebagaimana apa ni general jeneral apa nama ni atio pange halayan apa nama ni hmm. richard lot richard waktu dia menai orang salib hari itu masuk masuk ke Syria dia pergi ke kubu Salahuddin Al Ayyubi rahmatullah alaih kerana Salahuddin ni penglima perang Islam yang mengalahkan askar cross di tahun kurun keberapa berapa gitu dia dia dia menai balik Lord like Richard ni dia menai balik dia pergi jumpa dia pergi ke kubur Salahuddin dia top kaki dia atas kubur dia kata I am coming now saya mari dah Salahuddin. Mudah hamba aku hari tak apalah beratus tahun aku tak boleh mari. Sekarang aku mari. Ha tu. Dia kata siapa tu tertulis ketika ada orang yang dengar. Tapi Allah Taala lebih dulu sebut dalam Taurat dia bila dia kering-kering habis segala makhluk langit bumi bukit bukan. Habis kata Tuhan kata, "Annal Malik, aku raja. Analloh, aku lah Allah." Coba kita duduk seorang ketika semayam yang kita ingat gitu. Ingat betul bahawa kita ni kena krenyik walaupun kita ni koperak, walaupun kita ni orang politik timi, walaupun kita apa. Tika tu bila Tuhan krenyik-krenyik, dia, dia kata akulah raja. Kalau raja baca hadis ni, dia berasa apa? Kalau presiden baca hadis ni, dia berasa apa? Tak berasa apa tu, batang kayu lah. Kalau selagi dia tu manusia, dia mesti berasa. Kalau tak berasa juga, hati dia jadi batu ke lah. Tak kerti tak, tak takut korang raka, tak kerti gerung korang. Pebaikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terajiba mimma qala al-hadith tasdiqan la. Waktu waktu Yahudi kata lagu tu depan Nabi, Nabi suka. Nabi suka keranu pelak. Pelak apa ni? Haid apa pelaklah. Hak tu Yahudi ni kata. Yahudi dia taklah lagu ni. Pas dia tak dengar jugak nasihat Nabi. Eh, pelak sungguh. Sebab kita kata satu orang orang butuh jalan tengok tembok nampak duk rasa rasanya lori duk mari ke dia basi kap kap kita pegang tangan eh pegang tangan kita tepis eh, kita. eh harga dia ni kita kata kita suka seret eh, eh manusia ni harga butuh bila kita nak tulung dia dia tepis tangan kita nak tunjuk eh dia ni eh, tidak butuh habis tu juga hari. bila Tukgu Yahudi katalah betul itu Nabi Nabi tahu dah Mungkin Nabi kata dah dahak tadi Jadi Nabi pun suka ketawa Ta'ajuban mima qala hebru Kerana dia berasa kagum dengan apa yang dikata oleh hebru Oleh rahib dia ni Tafriqan lahu Kerana membenarkan Nabi pun menganggup ketawa Mana ilmu-ilmu aku sebuah Mengambil daripada Allah Ambil daripada Nabi Aku pun Aku Nabi Ambil daripada Allah dua-dua Thumma qara'ah Kemudian nabinya baca ayat sebagai dalil atau syahid di atas kata-kata Yahudi itu Nabi baca ayat Quran wa ma qadarullah qadri wal ardh yami'an qaddathu yawm al qiyamah was samawat matliatan bi yamineh subhanahu wa ta'ala amma shakun alaih Nabi baca ayat wa ma qadarullah haqa qadri Tu yang kata maknanya ada arahlah dia tidak nilaikan Allah ni sepenuhnya wa ma qadarullah qadri Tuha tuha kata manusia ni tidak nilaikan. Allah Taala ni Dia sebut Allah tapi dia tidak nilaikan Allah ni, ni ikut Kalau manusia nilai Allah Taala ni sepatutnya, tak ada orang yang buat musyab. Tak ada orang tok kosong, tak ada orang bas laki bini siapa buka bekel muka bini pakak katuk, pakak sanjuk. Ni semua ni berpunca daripada mu, tak tahu nilai aku. Hang nilai secara mana aku? Semestinya secara mana aku mu tak nilai. Kalau <Galumman> mengenai aku nyawa gagah kuasa something dan sebagainya tak ada manusia something di muka bumi tak ada manusia hak jahat di muka bumi kerana jahat-jahatmu jahat aku lagi kerana nenda-nenda nenda aku lagi Wal ardh yamian qabdatu yawm al qiyamah bes seluruh bumi ni dan lagenggam oleh Allah aikum tuan kata wal ardh yamian qabdatu yawm al qiyamah bumi timur barat utara selatan ni dan lagenggam aku siapa ngah apa ni yahudi kata okay. <tien -himbap> Yau maluk kiamah hari akhir aklus. Oleh karena hari akhir akhluk lama lagi. Dan orang yang berpohon mana mati-mati tak pernah hidup balik. Tak, tak balik seorang buaya. Maka orang jadi lupa, lala, tak nak cayur. Gitu. Bumi dalam gengai aku. Dan tujuh setara langit ni. Matuyatun dilipak-lipak. Sebagaimana dia terkonyok ketah. Sebagaimana kita konyok kaya. gitulah keadaan. Langit nah, semuanya aku konyok-konyok. Dengan tangan kanan aku. Belah mana tangan kanan. Belah mana tangan kiri. Wallahualam. Tapi Tuhan sebut dia ni ada tangan kanan. Ada tangan kiri. Kita pun kata begitulah. Wahul. Tuhan mahu tahulah belah manung kanan. Walau bagaimanapun. Mula mahu kata. Quran. Quran ni. Tanazul ilahi. Cara Tuhan pun Tuhan. Tuhan dia bercakap dalam Quran ni cakap kepada Tuhan dia nak suruh kita ni dia bercakap supaya kita juga sebagaimana konyuk-konyuk tanda kita senelak sebagaimana apa namanya orang pijak pijak tanda kita senelak maka Allah Ta'ala rakyat konyuk nak suruh orang mudah paham kalau Tuhan bercakap cara-cara Tuhan dia cara langit dia cara atasnya dia mana orang nak paham supaya cikgu-cikgu mengajar saya bila mari ceram dengan kita kalau dia bercakap istilah sains tu pohok bilik kuliah dia mana kita nak faham 2k barab b, b cabang l mana aku nak reti hmm. tapi dia nak suruh, dia, nak suruh kita reti dia kena bercakap sport kita jugak kita suruh ayat cikgu hok hok pokek-pokek oi oi gapoh dah coyak supaya hok kami akan kan, faham nah, itu dicawuk dia <tuh> subhanahu wa ta'ala amma syeklu saya kata Allah Maha suci daripada segala ciri yang mereka lakukan. Mana kalau manusia ni bersiri dengan aku, aku tak terkejut. Kata manusia, Tuhan lemong, ko Tuhan ni tidur, ko Tuhan ni menguap, ko Tuhan macam-macam macam Yahudi. Yahudi sendiri dia sebut Yahudi ngasbab tu dia Nabi Ibrahim. Dia sebutlah kalau dia pernah Allah Taala turun makan sekali Nabi Ibrahim. dan satu hidangnya. Ini cara Yahudi dendah ugamo pada orang dia. Hingga siapa orang Eropah seluruhnya buat Tuhan yang kita lebih kurang. Penuh Nabi Tuhan turun makan nasi sekali dengan Nabi Ibrahim. Jadi kira-kira Tuhan yang lebih kurang. Lah. Ha. Mari perasaan yang lebih kurang itulah. Orang sanggup buat maksiat, Orang sanggup buat pasti. Orang sanggup. Kita ni sebut subhanallah. Subhanallah. Dan itu di ulan tiap-tiap lepas maya. 33 kali subhanallah. 33 alhamdulillah. 33 Allah kebaik capus Allah Akbar dan sebagainya ikut satu ni amalan kita orang Islam tiap-tiap masa lepas semayam nama ada dekat semayam ke lepas semayam jalan ke apa subhanallah subhanallah, subhanallah. nak supaya tercuci daripada hati kita bahawa Allah lebih kurang daripada kita begeliat atas bawah dah ngatuh panjang aja waktu tu selalu sebut subhanallah subhanallah subhanallah barulah kita letak Tuhan ni betul-betul nilai Tuhan ni betul-betul mengikut tarah dia begitu pun tarah Tuhan belah mana tak tahu juga qada' qadarullah hak qadre ya peti Allah lebih lebih mohon mohon daripada sekadar kata wan abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'am wa sahibus-sūri qad iltaqamahu wa asgha sam'ahu yantazir mata yu'maru bin-nafkh hadi yang ketiga yang keempat abu sa'id khudri radhiyallahu anhu sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kaifa anam Nabi kata belah Mana aku ni hidup nak seronok-seronok sepadan ni demo suka mengila tak menyambang serono napa aku sendiri yang aku nak seronok lagu mano wa sahibusuddiq qultaqam qultaqamhu sedekah malaikat hok yang mengasah kala ni bubur muluk dah kalau sang kala ni kita kira superpower lah bebegu kau kan hari tu kalau nak kalau kau tanya hari tu kalau nak belarok nak keruh pak tembok gapo dia cium bego bong ceng orang lenyo siup-siup-siup tapi kata pula mano aku nak meros sedangkan mereka hok ie ditugak untuk siup wis cerita kiamat ni bebuh muluk lawis dia la dah ha tu dia duduk wisai bebuh muluk dah wa asra dia dak nabi dengar kata dengar siup Fire, so askar kan? Askar duduk keren, tak betok, pede, tuding kalau musuh, tangan dia ada, atau gape atau, atau gape kita panggil anak burung dia tu, nanti dengar, ah fire, temu tembok dah ni jadi kalau askar nak peran tangan dia duduk di bidik dah tu apa aku nak serang nak lagu mana Ada mas abang askar lagu tu nak suka ria lagi nak gora lagi sedangkan musuh sampai tujuh lah ke musuh dah tangan eh, boleh jadi askar lah Kuda, lagu tu juga panak merah lagi nak suka lagi eh tak mas abang kata Oh, itulah keadaan aku keadaan aku nak beri merah ma ma ma lagu mana tuan-tuan lah semua sedar kan aku duduk tengok mereka yang tugas si sangkala ni dia berbubur mulut dah dia duduk tunggu dengar sepenuhnya wahana jahatah yang tauhid. dia duduk tunduk dai, belakang duduk tunduk menunggu perintah daripada Allah. dah supaya ciu orang nak beri lagu mana mata yukmar bin nafri waqalu ya rasulullah wa ma ta'muruna ta bila sahabat-sahabat nabi dengar ucapkan lagu sana Ya sahabat-sahabat, begitu sekali yakin benda begitu sungguh. Kalau Nabi Muhammad ni jin orang bukan jin orang berbohong muka jin wak lolok. Pas tu ama takruluna, am nak suruh gapo kami ya Rasulullah? mak dekat menara ni, pada suruh gapo? Tu as Nabi kata qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kira nak kecek, kata ni Nabi kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu artinya cukuplah untuk kami di dunia ni Allah ada segala-galanya kerja buat kita aktiviti kita biar tertutupan nak jadi buat nak jadi waktu yang kata halak kena buat waktu yang kata haran kena putih tapi dia bayar Allah bayar nak jadi buat dia jadi ya. kita buat waktu no, itu no. itu je lah benda Pak Nabi Rasai Hasbun Allah jangan kato, jangan kato, kato, kato. Kato, kato ni. wa ni'mal wakil jangan kata, jangan kata, kata, katus karena katus ni dari segi ulama tauhidnya innal kalam ala fil fu'ad wa inna maju'idan disana ala al fu'ad dalilah kecek-kecek ni kena reti bukan mari dari mulut. Cakap ni mari daripada hati. Lidah ni geru bahasa saja. Ya. Baktu orang semua tidur, dia tak boleh kecek. Walaupun mulut ada, kenyata lidah ada cukup. Kenapa? Kerana cakap ni bukan mari daripada mulut, mari daripada hati. Dah tidur, Dan hati ni pun tak ada lah fungsi dia. Ya. Just sebab tu orang ke tidur tak ada cakap, orang mabuk tak boleh kecek, orang bedap kenapa? Kerana fungsi hati dia nak luah isi hati pada lidah tak ada boleh yang bikin bila Nabi ajar kita sebut Hasbun Allah wa Ni'mal wakil lidah kita tu sebut Hasbun Allah wa Ni'mal wakil kalau boleh nge, lidah hanya terjumuh isi di hati dia tertua hati kita yakin seratus-seratus iya kalau setahun ni tak boleh buat tak boleh, boleh turut nafsu tak boleh turut syaitan sama ada syaitan tak nampak tengok ataupun syaitan tak nampak tengok syaitan tak nampak tengok orang panggil hatu syaitan tak nampak tengok orang panggil orang jadi minyak insiwa minyak jen neti warna lah. Jadi ularan mereka boleh tinggalah kerja kerja lain, atau lain ataupun puetta puetta lain atau dorongan dorongan lain daripada dorongan Allah سبحانه. Lepas dengan Tuhan lah, kita maksud. Nak meja biasa supong Tuhan. Nak no. bor politik biasa supong Tuhan. Nak no. mengajar. Nak apa saja pun nak cloud dagang. bumi pun biasa itu supo supo selailah dengan hati Tuhan. No. Itu mana khas bawa Allah. Wanita emal wakil. Das baik baik tu okey kuapkan okay, yang tu wakil. Ada mau memilih tuk wakil tu wakil. Okay, okay. Biar tentu Allah menjadi tu wakil okay Kalau tu kita pilih orang juga, biar orang hak jani Allah. Biar orang hak pasal nak buat kerja Tuhan. Nak buat una-una, kau nak buat akta, kau nak buat anak men, kau nak buat apa saja pun, biar tentu selaras dengan Tuhan. Sebagaimana aku sebut minggu lepas, Islam ni ibarat rumus buah di langit. Di lumpo tapuk tapuk hok dok tanggal langit ni dok dua minggu dalam Quran Quran ini tapuk nak berdiri rumah Islam islah hok dok langit jibril tugas punggah 23 tahun jibril punggah punggah tiang punggah latar punggah rabung punggah jendela punggah tangga bawah ni Nabi Muhammad dah tunggu ha tok sini tok sini tok sini tok sini Muhammad ni tuk mandu Allah Taala kirim engineer apa lantik untuk betul kerakot-kerakot Islam hakut langit eh, dengan benda hak berlaku di bumi. Bila siap semua rumuh ni al yaum akmatul lakum, Nabi eh, Muhammad hari ni Cukup abidah. Dia dai pun rumuh berlaku dak langit mari bumi. Nabi Muhammad mati, dia tugas jaga rumuh ni kitalah pula. Ni kalau paham molek, ko Orang panggil ustaz kau tu guru ustaz pun tidak tok guru pun tidak bukannya faham benda benda begini. Barulah harapan ni Baru panggil, hidup kita ni sisa molek. Atas dunia kita buat sepuh tok no? bangun kubur di akhirat. Kalau Allah Taala kesambut, dia kat kesambut kita waktu keluar daripada kubur, dia tidak wasa kesih. Innallazina qalu rabbana Allahu summastaqimu tanazzil malaikatu alla takhafu la tahzanu wa abshiru bil jannati lahum awliya'ukum fil hayatid dunyawi wal akhirah. Bila orang kata Allah terpanggil mengocahlah. patut istiqamah komitmen, iktizam dengan Allah dia, ya? dengan hukumnya, imannya, dengan Islamnya, dengan, dengan, Islam, dengan, dengan ihsannya apa semua sekali. Lekak akan tidur mari bersemangat pada kita ketanzel alaihum fa tanazzal bukan tanzil ketanazzal tanzil mana tu man so orang ketanazzal mana tu orang seorang dua orang pasti tiga orang empat orang, orang, orang, orang pun 15 orang pakat bersemangat berlakon Allah takhafu supaya orang tidak takut rasa tidak pusing parti naik kata pula nahnu auliyaukum kawan ni kok-kok belakangan ni saiden di dunia baik di dunia atau fil akhirah baik di akhirah di dunia ni kawan saiden kalau orang buat kainak begtu begini pun kawan bukan kawan nak jaga tubuh dan mutlak mati mati belako nabi pun mati sofian pejuang islam mati juga tetapi kau dia mau mati mati boleh ngoceh kau kata, kata panggil tidak mati dengan kau oh, sesangnya pejuang islam sesangnya masuk pas itu kawan sai demo di akhirat di dunia kawan sai demo dan di akhirat kawan juga sai demo bangku kubur di akhirat kau enta susilah kawan aja kalau kita di ku lu putuh juga walaupun kita keluar kapur saja ku lu putuh tua kapan tetap ayang nak tunggu juga bila anak tunggu saing tunggu juga. Tak ada apa lah. Kau turun tu rabau-rabau nak gila aku kereta begini ramal jalan begini. Banyak nak pergi ke kanan. Ha, jadi masalah besar. Mari kau basa lagi ni. Pakcik, hewan. Hewan. Mana nah, naik keretan pun. Naik keretan pun. Ia lelok dia habis. Lah. Ha, ni. Ini, ini benar-benar atas dunia ni gambar-gat akhirat. Benar-benar ha, lah, Benar-benar kau kremat beginilah. Nabi kita asok masuk dalam kepalanya sebagai satu motivasi untuk membolehkan kita manusia di muka dunia ni hidup yang keadaan baik. Asy'budzillahannya masih ok. Sebaik-baik pada untuk kami, untuk kami pada Allah, dia sebaik-baik menjadi tu ok. Bab berikutnya, An Abi al Uqaili bila, kau tanya Rasulullah, "Kepada Allah, al-akhwah mana ayat itu dalam al-akhwah?" Dia berkata, "Aku pernah berada di hadapanmu, kemudian aku berada di sana, dia berjalan dengan berjalan. Aku Allah, itu ayat Allah dalam al-akhwah. Karena itu dia ai hadini yang sebut dulu Quran tadi tapi hari ni saya jelah lagi lain namanya Abu Razin Muqaimin Abu Razin tawi dia wayak cerita dia cerita dia tanya Nabi qul ya rasulullah Abu Razin kata tawiak keju pon Nabi aku tanya masalah kaifa ya'idullahu al-khalq lama manus nak Allah Tuhan nak kujut balik manusia tak dia tak kitalah kita, lah. kita lah. Nitu, kalau kalau kita kata hidup balik orang dah mana hidup balik benda lagu ni soalan lagu ni pacak dah lah kepala sahabat Nabi namanya Abu Razin Abu Razin kata dia ya, ya Rasulullah kaipa yu'anidullahu lakulka dah mana Tuhan nak, nak pun hidup balik manusia wa ma'aitu zalika cuba kat goyak tanah-tanah sikit mudah kata Abu Razin Nabi buat misal dan Nabi cukup peteh buat misal sikit-sikit dia buat misal sikit-sikit buat misal ini amalan kita Amalan kita pendakwah, guru, penceramah apa saja pun nak suruh mudah. Orang yang faham cakap kita kalau boleh kita buat misal. Buat misalan, misalnya, misalnya begini, begini. Bila kita buat misalan, orang perayuh belah mana pun jadi mudah. Caranya misalan kita tepat boleh Jangan rijah, nak boleh kita buat misal ni kena faham dulu, kena faham benda tu dulu barulah boleh buat misal. Jangan-jangan benda tu kita suruh tak faham kau misal kau orang tak faham. Dia faham dulu benda tu, barulah mudah kita buat misal. Nabi kita di antara orang yang cukup banyak kisah Quran baik hadis baik banyak kisah Nabi kata begini Abu Razib Amamar tabi wad kaum ka hada Firaz kau tidak kamu lalu ke lembah ke lembah kampungmu ketika dia kemarah tadi kau tidak mau turun rumah lalu nak pergi ke mana-mana lalu kau sebuah padang yang dulunya buku patuk-patuk habis ketika dia kemarah Lah pada tu Hmm. Ah, summay sumrabbiyatkadz khadra. Saya bertu ada masalah lain pula mulai kut tu jugak. Tepat hak pupuk mampu habis kala kemarau tu melalui tikau pupuk hijau ijo anakku. Rajin kau tidur. Rajin kau tidak pun mulai kut pada tika kemarau pupuk mampu habis? Paha tu masa kelak tu 3 bulan mulai pula kut tu tapi tidak tidak mampu dah pupuk. Baik pupuk hijau ada ke tidak? Qultu na'am kata dia penuh lalu ikut sekali-sekali lalu pupuk mampu saya dah luti kau lain pun, rupuk kapun itu juga, padan itu juga, rupuk hijab. Itulah tanda Tuhan di makhluk. Tanda orang Tuhan buat maku, rupuk hidup balik, bukan, bukan buat sahaja-sahaja, tak. Ini pengajaran Tuhan, bagi memudahkan manusia ruti, belah mana, benda, sebagaimana, rupuk maku, hidup balik, setelah Tuhan rujan, dan sebagainya, itu juga, keadaan dekat Allah, Almaudabi itulah awak tak ada balik. orang mati, Orang mati ini barah upuk apa? Apa nama ni? Oga hidup ini barah upuk. Jalan kalau benar itu boleh bagus. Punya hayat kita beratus kali nak boleh mati kita ni berpulu-pulu kali beratus kali upuk maupun upuk hidup. Dapat kan nak kuaidu manusia sekali carullah lek dapat manusia pun makhluk tuhan upuk pun makhluk tuhan apa susun tuhan tuan tuan doblak. Jadi kita yang bila nak mengajar ilmu tauhid dia nak suruh orang budak-budak orang tu aku faham terus duduk sibuk dengan setiap setiap sti apa namanya Yunan kan mutasir kan mutasir qodin hadih ini ini cara orang tamari orang tamari tu nak perubah dalai-dalai yang dibawa oleh etis atau dibawa oleh orang Roma orang Yunani. waktu anak bagi Harunur Syed nama matmum seorang raja jama-jama itu namanya Harun al-Rashid adik dia ada anak Al-Amin Al-Ma'mun Al-Amin ni tak lama mati hidup tak mati pas naik Al-Ma'mun masa Ma'mun ni lah dia berusaha menterjumuh buku-buku yang ditulis dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab termasuklah ilmu Tauhid apa boleh buat ni kebeningan dibeb tu Tauhid dalam Yunani ada je buat caru dia ni caru kapir dia tak ada dia bayar bawa Hok kita panggil ni Sukhrab Platon, Aristoteles, Socrates, Platon apa semua sekali, Arab pandai Sokra, Platon atas. Orang ni ni orang yang telah mikir menunggang alai. 5000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir itu dia mikir dah. Alai dari mana pucuk? Maka tumbuh cerita alai qadi hadis. Qadi hadis ni bukannya kau ada. Dia dalam Yunani terjemah baru dalam kita dia. Qadi hadis kan, tafsirkan mutasik, oh, apa nama ni mati tak mati. Kau oh, kita panggil logik-logik ni. Logik. Ini dia berlaku ilmu ilmu nak kena tuhan. Das dalam sebuah buku apa no, Apa nama ni buku? memang buku waktu kita di Azhar itu diajar, buku-buku asal. Macam adalah kajian dalam hak politik dia panggil dan dan republikal. Dari perbekal, jumhuriah, kita panggil jumhuriah. Kita panggil apa nak? Republik, republik sekarang. Tapi republik ni perkataan orang dia, kata Yunani. Kita mengerti ketauhid ni dia panggil al-zaq, arisa, tak takina apa. Jadi lelaki tu dia royak, puam mod sebut sama, Tuhan ni dia ada ada ada tuhan hak Maha Agung, dia ada tuhan lain sembilan omega, 10 lagi. Dia panggil al-aqlab asyid, dalam istilah falsafah dia panggil al-aqlab -Akhlu asyid, akhu tasiah utaminus sabiq khamis titah. Hak Tuhan mahu Besar tu dia tidak tertanding. Dia suruh kerja buat ni kepada Tuhan hak nombor 9, nombor 8, nombor 7, nombor 6. Tuhan yang besar benar-benar ni tak ketinggian kereta. Kalau yang ketinggian saja. Tuhan. Tuhan nama 9, Tuhan nama 8, Tuhan nama 5. Satu hari, lama sangat dia tidur. Tuhan besar ni bangun jalan. Tengok, wah budak-budak aku jaga langit bomnya. Jalan-jalan-jalan, bulu betih dia tu sakutnya dengan eh, sakut dengan apa? Terlekat. Bulan. Terlekat bulan di bulu betih dia. Terlekat tari di bulu betih dia. Dia tafsirkan pun. Gana-gana tu lah. Maksud gana-gana ni. Hakti kau tu yang berjalan. Tetap metari di bulu-beti dia. Ilai mata. metah. Lepas tu dia. Apa-apa yang ketak-ketak kat tu. Ceroh mulai. Cara orang yang itu bikin. Mudah lah begitu. Memang dia terjemah dalam kitab Arab. Jadi pada orang yang terjemah tu. So, bila terjemah buku lagu itu dalam Arab. Dan orang Arab. Orang Islam tengok salah. Maka dia buat kitab lain. Eh. Lawan balik. rat. Tolok. Dan bila kita nak tolok hujah orang, kita kena sebut hujah dia. Kita mati hujah dia. Dia kena du, tasalsu, apa semua sekali. ni semua mari daripada dia belakang. Jadi, sedangkan waktu Nabi waktu Nabi, dia ajar sahabat-sahabat dia, sikit abuk boleh kita nak sebut waktu itu. Du, tasalsu, kau tak ada. Yang ada yang berkali lah. Yuhiyyil arda ba'damududar balana matalam. Wa nasiyah khalqah. Qalamai al-azamabaira min qulihiha alladhi ansha'ah wal marah tu so yang kata manusia ni kecek buat <tuh> dia ni buat dia ni sepuluh bagaimana dia tak boleh perhidup mupuk mabuh tak boleh perhidup merupuk mabuh tak boleh perhidup orang mati eh dia nak kata aku lagu tu juga buat <tuhkan> nasihat khalqah sedar dia sendiri tu rupa kejadian dia kalau manusia ni sedar dia ni dia tak ada lah ni ada halam mana umur satu ketika kata lah satu orang umur lima puluh arti baru 50 tahun ni ya berang belum pun tak ada. baik cuba tanya dia Kau dia mau tak percaya baru hidup, dia mau hidup balik belum pada 5 tahun belum pada umur 50 tahun dia belum tak ajar dia apa ajar lagi mana ajar ha, baru ngak-ngak bila orang yang umur 50 tahun ke 70 tahun ke Orang-orang 71, 71 tahun ke Belum pada ni Apa tak ada Itu ada yang ada Bila tak tahu Tapi baru ada 70, 70 tahun ni Belum pada ni Apa tak ada ha, Soalnya belah mana Daripada tak ada pada ada Loh ni ada Ni Aziz ada Mama ada timoh Ada Yimri Ada Janak Ada Belakar Mari mana Aku mana buat Coba royan Katalah orang lahir daripada pun Anak muk tubuh kita begini Biar bah mo demo lagu banyak mo demo tu bek batu tu bek batu tu peteh mati peteh bah posun lagu banyak posun na uju tu ada lagi. banyak tu ada pok tak ada mo tak ada lagu ada ada ta tak usah sama ya tak ya kena mengaku bahawa Allah yang mengajar pokok dikatakan macam ini kelantan ni banyak dia eh. nyo banyak pohon gapo pohon sapu tunggu. go banyak mari datang pucai nyo ni mari dunia ni orang kata mari di brazil brazil nyanyi Mari singgah kat tan tanah lain tumbuh berada di sini macam mana mari di ada lah bukitkah kok bukit, hmm. bukit akan main di luar ni bom minjuk di bom minjuk di bom minjuk tanduk tanduk lembu tanduk lembu di atas batu apa? batu apa di atas belakar ikan belakar ikan di atas, atas kuasa Allah hmm. ni rekor-rekor orang yang jaman tak berhenti lagi belum pada kita berhenti kuasa Allah kita rekor tu rekor ni rekor-rekor ni memang seterah manusia Allah Ta'ala beri pada manusia ni daya rekoran nak buat kain lagu mana, nak buat kuih lagu mana, nak buat rumuh lagu mana, nak buat semua orang rekor. Rekor, rekor, rekor, rekor akan jadi. Jadi, kita pun rekor juga, Tuhan dalam mana? Tuhan begini, begini, tu mana boleh? Kita nak buat Tuhan seporang rekor, rekor. Kata harika, yuhillahul murtab, itulah Allah SWT perhidup agamati, wahai razim. Kalau kamu nak tanya aku cara mana Tuhan perhidup agamati, puh kamu mm, boleh tanya sendiri lah, bagaimana kamu bila lalu wafad dan kering kotak, maku habis kalau uku anak kanak bila ngalu 2 bulan kamu dia hidup balik nah, asi tercaranya calon mereka ya paling motor sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin subhanahu wa ta'ala anta